Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du تجد فرندريم تابسولute i takon vetem Allahu xhella uala zotit te botrave kryesi te gjithsis pershëndetje te mshira bekime te zotit qofshin me të mirë edhe zotëriu ne pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shoktet i besnik me famina te ndershme dhe mi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Vajzdojmë i lejnë Allahu Gjillewa Ala të ndajmë disa qastën nga jeta jonë në mësimin e fejës Allahu Subhanehu vëtë e Ala në këtë vargun e shkurt të ligjeratave të cilën e banëm si para përgaditje dhe në shenjë sërvitje dhe Gdhenjët e nefësit dhe egos dhe vedvetës për para hyrje së muajit e Ramazanit. Pra, atëjo që ka përmendëm prej grupeve të mashtruara dhe prej klasave të cilat ka përmendë e buhamid e lëgëzëllin e librën e ti, i hje ullumit din se një grup e njërzve mashtruin vedvetën me veprat e mira. Dhe përmendi hoqja se grupët të cilat e kanë mashtru vedvetën janë katër kryesore dhe pas taj nëndekzohën në kategori të ndryshme. E para prej kategorive të cilat e kanë mashtruve dhe etën janë grupa e njerëzve të dijes, pas taj janë njerëzit e adhurimet dhe i badetit, pas taj janë njerëzit zahida të cilat pretendojnë se nuk e dojnë këtë dunja dhe janë të interesuar, të interesuar me zelë të madhë për tjetërën dhe grupa e fundit ishin njerëzit të cilat janë pasanikë kan parë pasuria u ka dhënë Allahu i جل و علا dhe ata japin në fusha të zaktuara të shariatit mirë por nuk janë të shpëtuar. Ne e kaluam një kategori dhe ajo kategoria ishte kategoria e zahidave. Kalum kategorinë e asketave, pra kemi përmendë tre grupe: të dijes, avami muslimanëve ibadethji, pastaj kalum tek pasanikat, përmendëm për grupeve të pasanikave dhe na kanë ngel klasa e Zahida ato që do ta shtyjem për lexëratat e ardhme, Zahida e ka për qëllim ato të cilat shtirën se nuk doin nga kjo botë, as pasuri, as bashkëortë, as shtëpi, as tetësha të bukura, as ushqim të këndshëm, as vetura luksoze apo në të kaluarën dejve dhe kuaje kështu me radh, por janë të zhveshur total nga jeta e kësaj bote me pretekstin se ai dëshirojnë Orr jetë në botë tjetër, do ta shohim me lejen e Allahut xhallahu xalala se cilat janë ata. Dorasa sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të, të përmend më kaptinën e fundit dhe me këta ka këtë ka përfunduar xhaka këtë libër, ku ka thënë nëse grupet e të vetëmashtruarve janë kat shumë, ata rësimë shpëtuar. Si më shpëtuar si nga vetëmashtrimi dhe më kalu prej kësaj gjendje, si më kalu nga nga kjo gjendje. Para se më përmend atë, ka thënë Ebu Hamid el-Gazali, do të citoj një fjallë nga Shekhu l-Islam ibn Tejmije si parahyrje në pikat dhe testet për mu pastru nga mashtrimi. Në me gjmull fetawa, Shekhu l-Islam ibn Tejmije në vëllimin e tret, faqe 348, thot një fjallë kështu. Ua dhekerat taube të li ilmihi subhanahu wa ta'ala, Qoft Allahu e ka përmend pendimin në Kur'an shumë. I ka thirr qafirat të mos pendojnë. I ka thirr mushrikët të mos pendojnë. I ka thirr fasihat junacort të mos pendojnë. I ka thirr edhe besimtarët të mos pendojnë. Ku ka thënë Allahu جل وعلا: ja, "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahu tawbatan nasuha." O ju tëstdceni besu, shikoni me çfarë emri ka ngrit. Dhe pasaj, qka kërkom prej të rë. O, ju të cilët, keni besu. Pra, i thretë me iman dhe në fund ju thëtë tubu, pëndohu ne. Te Allahu gjellë gjelaluhu taubët në suha. Taubët të, të, të sinqekhë. Tho që i këllë islamu të imië, wa dhekerat taubët le ilmihi subhanahu wa ta'ala, Allahu e ka përmen shumë taubën në Kur'an, pëndimin. Për çka li ilmihi subhanahu wa ta'ala për shka këdijes shka ka Allahu subhanahu wa ta'ala ennehu la buddhe li kulli insanin min enjeku nefihi gjahllun wa dhulmun pse ka përmen atë shumë taubën me u pëndu kafirat për kufrit më shikë për shirkut e zulum qartë për zulumit, kriminal për krimit gjuna qartë për gjunahet dhe besimtartë më pëndu për kufrit dhe që më betu më besimtartë se nuk e kanë arritë pozitën e duhur që ka duhet me pas Thot, Allah e ka përmen në Kur'an të u bën shumë përshka këse edin se gjdo insan kulli, kulli, kulli insan gjdo insan do e mos ka të kaj të kaj gjehëllun vë dhull ignorancë dhe zulum gjdo njeri ka ignorancë dhe zulum Në vërdë qipre i pozitës, pasaj dikan e shpëtonë Allahu, dikan e len aty, thotë, thumë me jetu bullahu ta'ala ala, ala menjë shë, e pasaj Allahu gjellë gjellë lu jamuncon mu pëndu kanë të dëshiroje ajë. Kërë e sejnë sa cila qenë ka, ignorantë, zulum qarë. Pasaj Allahu jamuncon mu pëndu kujtë të dëshiroje, e ta shëtë thotë një shpreje në vazhdim të fjalijës, Allahu e më shiroftë, e cila vlen me çel hapat dhe pikat dhe barrnat e vetmashtriri e pastrimit nga vetmashtrimi se ky kjo, kjo hirje do të më çejn adresave besimtarit simboli tësat besimdari duhet me vës për parasyshve të tij thot fe la yazal alabdul mu'minu fot vazhdon robi besimdar vazhdon robi besimdar jo musliman Felaje zalu lë abdu el mu'min Vajzdon në robi i cili ka iman Ka iman në zemën e tina Je te bejen, je te bejen u lehumin el haqi Ma kane gjahil në mbi Vajzdon besimtari në jetën e ti Që ti bahët e qartë prej haqut Qka ka qenë e panjohur Apo ki ka qenë gjahil dhe jatë i haku të dje. Besimtari, thotë vazhdojnë, dhe njëherë, cekënë, në vëllimin e tretë, thotë që i khusamu të imie, vazhdojnë besimtari robë, robë besimtari. Për ditë me ju bojë e qardë i shka prej haku të shka dje se ka ditë. Ua jërgju an amelin, këna dhali men fi. Dhe gjdo ditë, i bojët e qardë, ka një zulun prej veprave të ti, e kthejet prej asaj veprave. Kjo është ajo që me hyje në këtë legjerat besimtari, kjo është realiteti cili dhembë, e dykush nuk e pranon mirë po për ta shërruve të vetën duhet dojë mos me pranusë mundje thot që i khullislamu të imie gjdo njeri ka gjuna gjdo njeri ka zulum dhe gjehel Allah ja mundësën më pastru kujtë dështë, kanë doje aj dhe besimtari me iman, robi Allah për dit zbulon prej hakit për dit A dhësa e ndjena që për dit këna zbulu diska prej haqët. Nuk e ndjena se ne dhe jemi mashtru dhe jemi vetë mashtru, se ne këna mësu haqët dhe nuk në duhet diska tjetër. A kjo është batil. Kjo nuk përbutët me teksit Kur'anore. Për nga mberi a.s. ka posë gjendje të cilat nuk ka ditë dhe Allah e ka mësue. Ka posë gjendje që të cilat Allah e ka qërtu në veprimë. Kjo i ka thonjë, a ja, i hën nëbi, itë të këllat. Oti për nga merë, kë i frikë Allahot. Dhe ka morë qërtim, nga onë Allahu Gjellu Vala. Lëka dhe kitë të tërkenu i lejhim, shëjën qalile, leula në thebetnake. Cikur neve mështë më të pasforcu, thotë Allahu Gjellu Vala, ti gati keve të anu pak ka, ka ata. Ka kush ata? Pala këndërstare. Dhe më dhëmë për nga merë, ale i salatu së nam ka posë gjendje që ka Allahot e ka ndrejqë e ka regulluë, e ka përmirësuë dhe e ka ngritë. E besimtari, shumë ma shumë, shumë ma shumë. Andaj, kjo fjallë e Shekhe Ljuslame dhe të imijes, dhe se me ka tha në volimin e të rejtë, se gjdo besimtar vazhdonë të, të, të hapë dritare, të hapë dritare, nga e vërteta për ditë shëfë, ditë qka shka, shka se ka pa dje. Ndërsa neve, fërfatë këtësishtë, nuk shofëmi përmisimin e vetë vetët tona, nga se adresa jon është bo se neve nuk kemi më nevoj me zbulu, dhe shka prej akut se tëra është zbuluar, dhe kjo është palca e gjehlit, kjo është palca e gjehlit. Përmendëm tri kategorit dhe hoxha në fund thotë shtu, fe in kulte, ma dhe kërtehu mim me dakhilil ghurur, emrun laju të kallasu minhu ahëd, laje te kalla su minhu ahad thot nëse thot ti ti cili e ki ledzu librem nëse thua i ki përmend hyret e mashtrimit ka hi mashtrimi thot ajo qka i ki përmend ti nëse thua se nuk shpëton kërkush prej të rëvrimave wa laju mkinul ihtirazu an dhe s'ka mundësi mi urujt atë rëvrimave wa hadha ju gjibul jesë thot nëse thue, kjo më ka fut muë dëshprimi dhe më ka hum shpresën. Pra nëse njeriu të kapëtina o gjalarve, dalin një grup i madhë, një numër i madhë o gjalarve, të vetë mashtruar, prej kondeve të ndryshme. Pasaj vin i badet gjitë, ato shka i bojnë i badet Allahu Gjellu Vahala, dhe shumë brejtër e dalin të mashtrum. Pasaj vin të zahidat, shumë brejtër e dalin të mashtrum dhe të falsifikum. Pasaj vin të pasunikë, Shum britorë dalën të mashtruam. Thot, atar e kanë këto hidje. Gati nuk shpoton kërkush, qoftë njerëz të janë ose Hoxhallar, ose Avoma, ose Fukara, ose Pasanik, ose Zahida ose nuk janë. Zahida këto janë njerëz, s'ka të tjerë. Thot, atar me këta najtë fut humbje në shpresës. Il laq wa ahadun min al bashar ale luhadri -al min khafaya hadi alafat ana sa thuuse s ka nje qi mund te mi usputua katura dheseve ata rtheta akulu un e them ohja abu hamid al gazali al insanu idha fatarat himmatuhu fi shay adhara al ya's min thot njeriu kur ti zbehet ambicia per nje gjë kur s ka vullnet per diçka s'ka motiv për diçka, nuk nxit drejt drejt diçkaje. Ai sendin e parë që është fash është humbjen e shpresës së moj. Ja leu nuk, nuk ka muzikë këta më. Ja kjo shëmoran, ja diçka më të lehtë ako. Ekë shëmoran. Shpirti i flet kështu. Ani ndoshta të thua që e shpreh me goj, mirë po do me thon xhata, unse baj këta. Kjo është rand apo i hiq, s'ka nevojë kjo, s'ka nevojë ajo. Jo shumë e ke të brua, nuk janë çështojë realitetet. Azhar al-yas është fash unë bjën e shprejsis. Pas të e thot, që s'ta adham alëmrë dhe e shë qeshtin shumë të madhe, që s'tin shumë të madhe, që s'te u arat të të rritë dhe shëf rrugën shumë me me pengesa, fëtë t'jo rrugën shumë e randështë, wa idha sa hamin hul hawa ihtede ile l'hijel si kur t'akisht të dashurin e sakt, si kur t'akisht të dëshirin e sakt, dhët i gjenë të rrugët. A i qka dhët i rrugët. Dhe Hoxha, para se me të reguë, se njeriu si mu shëru prej vetëmështrimit, të regonë se njeri mundët. Pra Hoxha, para se me ti ka dzu pikat, para se me i përmenë këtu, se që kjo duhet për me hek vetëmështrimin, kjo duhet për me hek vetëmështrimin, kjo duhet për me hek vetëmështrimin, ka përmenë tri pika, para kësaj e ka bëhon një parathonje që mundësh, mundësh, dhe ka pru argumente prekse ajo çka prekët. Thot, aiçilli nuk ka dëshirë të saktë, është mos shpresë. Pastaj thot, "Wa stambata bi daqiqin nazar, khafa'i at-turqi fi l-wusul ila l-gharad, aiçilli ka dëshirën e saktë." Pra do me voti diçka, e ka dëshirën tamam. Thot, ai do të nxjerrë me shikimin e holl. Pra njerë kur do diçka, çka van, e vështron me vëmendje. Kërë jam sënë një punës, e vështronë në vëmendje, edhe e këshirë, kam mundët me shkudrë qëti. Nëse së mundët kënejmë shonë në nëra, për pjetët, të poshtët, djathas e majtas, kanë të muje, prej brenda, prej jashtë, e shlonë dikantë. Aki po neve kërë në duhet dikush shpejtë, edhe e kam shelë telefoninë, që ka bojna? I këshirë, misë të shekin angatë shpejtë e shpejtë. Kësh e ka numërin në kjetër num Mekan mundet më koha kë, me filanin. Thirrë filanin shpejt. Thuaj atij letëm lëmëro. As filanin nuk ka. Thirrte familjava, thirrte shokët e shokëve, shokët e shokëve. Ka mundet musi i vllaj, dhe çka? Dhe e xejm kosht. Se? Se na duhet. Na duhet. Thot doha e njëjta është kur njëri ka çellmin e ahiretet. Thot ai i cili do diçka me shikimin e mpret, i kujtohen sendët. I kujtohen presendëve se ti nuk ta mend mendja. Khafa ya turq rrug të holla i gjejn disa rrug të holla vetëm e vetëm mëri tek tek dëshira kur njeriu don më martu një vajzë çka bën ndërprindi refuzon ja çon dikan shka ka gat pastaj ja çon dikan pastaj nuk nuk pi ujë ja çon dikan tjetër ja çon jet e gjejn njëri mos njëri derisa të shkoje te te zejmra rrug të holla gjejn por çka se i duhet meselja pastaj thot i gjenë rukë të hola për arritjen e asaj që ka vendos vetës qëllim. Pro, që ka pu dashka vetëm nëse do njeri ju mu pastru për njime dhe me usherue, me dashët. Vetëm me dashët. Andaj tha, sallallahu aleyhi wasallam. Hadithën që e kanë zinë, imam, Bukhari ju, kullu umët ti jetë khullu në lëgjenne. Krejtë umët i jam, kanë me hingën nëtë. Krejtë umët i jam, kanë me hingën nëtë. Illa men eba, Përveç atij që as ati për ati do. Përveç atij që as do. Na menjëra e këshmi than kush doja Resulullah? Edhe sahabët i kanë thënë, "Qali, qali ya ja, Rasulullah, ojër gojë Allah." "Wama ya'ba, e kush ka naish kas do?" E këtu pejgamberi alayhis salatu wasalam kur për e dha por djixën, nuk tha ata shka thoin me gojë dojnë, dojnë, edhe na dojnë. Po inshallah Allah në amtson xhenetin. Jo. Tha, "Kush um kundërston, ai nuk do." E kush um bindet, ai do. Pra ajë që ka përdojka, për e gjenjka, atë që ka duhet një nështruhe, dhe ajë që ka zdo, e lënë, nuk ka mund të i të gjenjë rrugën. Shikonë që ka thotë, Hatë ta inë lë insane, idha erade e nje stenzilët tajra, el muhallëka fi gjowis sema, ma buëdi hi minhu, i stenzelëhu. I ka pru njësa shenë buj, që jam praktik, që njërës që kanë boj, e si, thot, për, në fund për ahiretin. Thot, si kur njeri ju të dëshiroje, të zbrejse zogun, i cili fluturon në hapsiren e qjellit, dhe i duhet në tok, i gjenë rrugët dhe e zbrat. Si kur njeri ju donë me zbrit plumbit dhe donë me zbrit zogun, i gjenë rrugët, a ka, të regonit, sot, a ka ndë një lojt, të shpendëve që njeriu sonë zbrit të tokë me forma të ndryshme, kreti zbrit dhe kretja zbritet. Çka ti duhet? Pastaj thot: "Wa idha arada an yukhrijal huta min a'maqil bihar istakhrajah", sikur njeriu t'ia ja vendose vetës cak që me nxjerr një lloj të peshkut nga thellësitë e detit e nxjerr. Kur janoj mendon, çka bën? Me lloj-lloj mjeti dhe kur ta shihsh që ka nxjerr peshkun jashtë va idha erade e një këtanis al wuhushe el mutlokate fil berari e sahara jë këtana sahar thotë si kur njeri ju tja vendosë e vedvetës qëllim dhe shikone kitë këto qëllimi janë dunja u ije të kësa i bote mirë po qka synimi i vendost me vullnat të lartë e arrin qëllimin thotë si kur njeri ju tja vendosë e vedvetës sieljen dhe zbutjen e kafsheve të egra në për pyje dhe në për shkretira i gjenë format për me morme veti. Qka? Vuhush, e gërsira. Që kur njeri ju të caktoje, a keni basot? Tigrin e kanë nënshru, lanin e nënshruj. Qka t'ju duhet? Për filmat të ndryshëm, për videot të ndryshëm, për dokumentar të ndryshëm, ata çfarë të duot për egërësirave e, e morrin pse se ja ka vendosur vetës çollëb wa idha arada an yastaskhira as-sibaa wal-fīla wa aẓīm al-ḥayawānāti istaskhiraha ai sikur të dëshiroje ç elefante ndryshëm shtoz të egra të ndryshme dhe kafsh të mdhoya në në form sikur doje mi në shtru por më akrit disa punë kthi i në shtron Njeri ju, është a i cili që Allahu Gjellola ka thonë, aja ka nështru njerit të gjitha. Mirë pa i duhet vetëm me, me vendosë. Sakë, pasaj thotë, nëse dëshiron që nga një frut, nga mana, me indjerë, zbukurimet të ndryshme, makijajët të ndryshme, indjerë. Zbukurimet të ndryshme, makijajët të ndryshme, indjerë. Wa idha e rade e nja arife me kadira al-ke wakibë, dhe gjatësia dhe gjerësia e nxirret me saktësinë e inxhinierisë, kjo është e qëndrueshme në tokë, sepse njeriu dëshirojë të dijë madhësitë e yjeve. Georg Egat thotë, me studimin astronomis, e astronomisë ai arrin të dijë ato gjëra saktë. Megjithse ai thotë, nuk ka lëvizur nga toka. Këtë kjo s'ia ja ka vendosur vetes qëllimin. Pastaj thot: "Wa kullu dhalika bi istinbadil hiyal." E gjithë kjo u bë duke i kërku rrugët. I ka kërku rrugët dhe i ka gjetë. "Wa i'dadil alat wa nunshtrimin wa përgatitjen e aleteve." Njeri subhanallahu sot din për Jupiterin, din për diellin, din për Hënën sa i afrohet të tokët dhe sa i largohet, sa lëviz për të tokët dhe sa i largohet, kur largohet dhejrë sa e gjanon ditën dhe kur largohet dimrit sa e shkurton ditën, kur af afrohet koë e nëzhejt dhe kur largohet. Me studimin astronomis, t t e astronomisë njështë të tregojnë sot se në nesër temperaturat ngritën nëmbi 5 gradë, nëmbi 10 gradë dhe ato musakësish ashtë ngritën. Kjo nuk do me thonë se e kanë gjitë gajpin, pa Allah uja kanë nështruhe me ditë një senë se i ka kërku rrugët, thotë se i ka morë aletet. Pas e thotë, fa se kharal fërës lirë rrëkubë e kanë nështru kalin për kalorim, wa lkelbe lisajt e kanë nështru qenin për gjojti, wa se kharal bezi lëktinasit tujor, fa dhe i kanë nështru mjetet për goditjen e shpendve. Wë heje e shëbek e të listojadis Semek e ka nënshtruhe Rjetin për arritin e Pashqive I la gajri dhali kemi ndaka I këjhjelil ademi E shumë të tjera nga mjetët e hola Të birit ademit Pro birit ademit Nëse dëshiron me bodi qka e ban Nëse birit ademit Ja venon një cak Vete së ti e arrin cakun Kretë qka i duhet është vendosja e cakut wa kullu zalika lian li hammu amr dunya thot kret kjo esht arritse e ka mundu nje çështje donjores çish e ka nështru tigrin çish ka arrit peshkit e mëlloj çish ka arrit me zbrit shpendet para lart çish ka arrit me nxjerr margaritar prej atje fundit te detit si ka arrit me ditse sa esht i mall dielli dhe sa esht i mall jupiteri sa sa esht shira Siriusi, një një yll shumë i madh që Allahu e ka cekë. Që e kanë adhuru popujt në të kaluar. E Allahu ka thënë: "Wa huwa rabbu shi'ra." Allahu është Zoti i Siriusit. Yll gjigant. Në studimin e tij ka me himra të harxum në ta. Këto kjo thot vetë se i kanë interesuar një çështje e dunjës, i ka interesuar. Dhe ka arrit. "Wa dhalika mu'inun lahu ala dunya." Dhe së kjo i nimet në dunjë. Me çka ka arrit me dy çështje? i ka interesu një send dhe kjë send i një mund dhë njëmë tu dhëtë kanë bojnë me dhë njëmë fëleu e hemmëhu emru akiratih si kur realisht ta mundoje qështi akiretit të ti fëlejse alejhi illa shuhlun wahid e mos të këtë vetëm se një angajim wa hua takuimu kalbi edha jo është ndërreqja meremetimi, regullimi zemrës të ti فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه فসিকور كي تابانت كشتو سكيش ما ثان كي هوش ته باموندور كوشا كان دريت زيمرو كوشا كان رغولوز زيمرو زي وليس ذلك بمحال لو اصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صح منك الهوى ارشدت للحيله فماضيا نوكش ته باموندور Nuk është e pa mundur me regullu njeri ju, vedvejte, duke i pas parasish këto, qka i përmendem, ma dje thot në të kaluar në kanë than, a i qka e dëshiron në diqka inspirohot për rukët. Nëse jak i vendohës diqka, kanë mu të inspiru rukët. Para asaj, mësme dëse kanë me ta rukët. Ndisja si punës, shikojë që ishtë vin inspirimet. Këqju dhe hinë në, në val të problemit, shikojë që ishtë vin primzimet. Dhe thuk kamerët. Ju që is Hasan Elbasria i ka thona të fjalë të bukura dhe të urta dhe të mira që janë unëzuse për njërzimin sot, a i mëndonë sa të piqa i ka ardhë, e të prit një të shkru një pak se mërë një fjale urt, shkru një që ati. Ja, dhe zërë, a i ka mundu vetën shumë. Ka thone Budarda, gjdoherë shka ishtohet njëriju të ilmi, ishtohet dhimta. Edhe gjdoherë shka ishtohet dhimta, ishtohet dhimta. Nuk ka mundësi me zemër të ftoft, me njënjatë f pabrenga të medit kejtë, s'ka shonësa. Teori nuk ka. Andaj thot, si kur njeri ju, kanë thonë të kaluarën, si kur njeri ju vërtet të dojë diqka, frimzohet. Kushe frimzohet? Allahu Subhanehu wa Teala. Fëhada shëjë unë lem ja'gjiz anhu selafu salihun wa men tebiahum bi ihsanin fëla ja'gjizu anhu ejdham men sadaqat iradetu në përmirsimin e vedvetës dhe largimin e mashtrimit nga vedvetja. Nuk kanë qen Sahabët. e as të abinët, edhe ata që kanë djekë me, me të mirë. Andaj, edhe aj që ka vërtet dëshiron me përmisu vetë vetën, ka mundës i marrit. Wa kohujet himmetu dhe jësh ngrit ambicja bella jehtegju ila ushri ta abil khalqë fës të mbatë i hjalit dunja wa nëzmi esbabija. Ma dje thotë, me arrit akiretin dhe përmisimin e vetë vetës, nuk të duhet posë Edh, një e një djeta e asoj shka njerëzit i japin për dunjo. Paramendo, me shku drej al, drejtë Allah, me pas tru zemënën, të duhet një djeta e ndonë puqiri në kësaj bote të njerëzve në 10 pjesë. Veç një djeta të duhet për ahiret, sa japin njerëzit hovë dhe zelë në këtë botë. Pasaj thotë, fe inkulte, të që dhe karraptel emra fihi ba edhe en e këtar të fi dhikri me dachil e të gurur, të të nësëthu e ti, tash e afrove pak, tash e afrove pak, se njeri ju për mund ka mu përmisue dhe shansët janë për mu përmisue. Me gjithë se i ki përmen shumë prej kategorimet e vetë mashtrimit, febi ma jenë gjull abdu minat gurur, atër thot parashtrohet pyytja me të shkash për të njeri ju nga mashtrimi. Me të shkash për të njeri ju nga Mashtrimi. Thot, fa'lem, dhije. Ennehu jenë gjumin hu bithelethet i umurin. Njeri unë nga vetë mashtrimi, shpëton me tri pika. Për janë tri pika, të lejta tashmi thamë në legjarat, të lejta janë dhe në letër, të lejta janë në libor, mirë po me indzira të në praktikë dhe me punume të dhe me lipë ato, janë të randa, nga se është, është me largue murët e mendjes, murët e shpirtit, që atë pengojnë me Zotin Tanë të bareke, vëtë ala. Thotë, shpoton me tre qështje. E para, bil aqli me mendje, të shëndosh, wal ilmi dhe dje, wal ma'rifa dhe njohja. Me tri qështje. Fë hadhihi thalatë të umurin, la bud dhe minha. Këto tri qështje, i ka domës dëshmëri a i qka donë me pastruve dhe vetën nga vetëmashëtrimi. Tash sharon qka është përshëllim me mendje. Thotë fe a'ni bihi el fitratel gharizie. Thotë sa i përket mendjes në gjuhën arabe i thonë akëll. Dhe akëll në gjuhën në formën etimologike pra preko është morë rraja fjales të mendjes në gjuhën arabe i thonë akëll i thëjnë litarit me të cilin lidh ande i këni dhe gjuha ditën e pengameri sallallahu aleyhi sallem ku i ka thënë personit i cili e ka për tevekullin dhe në bështetën allahu në gjellovare i ka thënë faqill lidhe faqill thumë me tevekill allallah pra i ka thënë lidhe pse është qujtë me një akëll se i lidhë shendet i lidhë shendet e njeri ju kër s'ka akëll është i zgidhët është zgjidhur. Nuk din kam e shkuar. Nuk din, kam e shkuar. Andaj thot, e kam për qëllim me mendje natyrshmërin instinktive. Pra, oxha e kanë ndo mendjen dhe kategoritë e njeriu si ngritet në tri faza. Në aql, në ma'rifa, njohje dhe në ilm. Kjo është fundit, kategoria më më e lartë. Allahu cilsohet me ilm, me dije ndërsharobit cilësot me aql dhe në diçkan nga dhia ka thonë shekhe khurisamu të imia fe inë Allah la ju sëmë me aqlën vërë arifën Allah u gjellëwan nuk quët aql as arif vë lakin ju sëmë alimen ka thonë Allah u nuk quët as i menqër as njohës po që ka quët veq i dishëm ka thonë li enë në lë aql vërë marifë vësile tani ilë lë ilmë ka thonë se akli, mendja dhe njohja janë dy vesilet dhe e ilmit e ati si duhen vesilet ati, gjele-gjeleluhu nuk i duhen vesilet e neve a në duhen? në duhen se pa vesile me në e mor në eve mendjen dalim me së këti drurit të thatë s'ka asë një farsend ata njëriju është i gjallë në qatë sa ka mendje njëriju të Allahu është me mendje që është, o gjë, kam i përmendje dhisa adite rëth vlerës së mendjes atëpse shumica vetë janë dhaifë, çka thon Sheikhu Yusef Ibn Taimia se çka është transmetuar rreth vlerës së aklit, shumica të rijan dhaif, mirë po ajete ka thon ka të shumta. Allahu ju flet atërorse të, të, të, të kanë akul. Lub. Ande ka thënë Allahu te baraaka wa taala, wa tilka al amsal nadribha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun. Kto janë shembuj që ai sjell për njerëz, mirë po nuk marrim sin vetëm se njerës e aqlit. Pastaj ka thon fa tabiru ya ulil albab mar nimsim o ju njerz e mendjes. Na edhe tjera çka thon Allahu gjallahu ala lehum qulubun la yafqahuna biha. Kan zemra me të cilat nuk logjikojn. Pra Allahu kët Kur'an të madh kujt e ka zbrit? Njerzve të mendjes. Andaj do thojha, pika e parë për me shpothu për vetë mashtrimit, të duhet bazamenti me mendjes e cila vendosët në fitra në natërshmëri uën nurel asrëllë ledhi bihi ju të drikull insenu haka i kalë eshje dhe drita bazike themelore me të cila njeri ju i merë vashë sendet me qëka e kena kuptu se që kjo është mikrofon që kjo është drumë, tavolinë kjo është plastikë kjo mërënda është lanë kjo është gjami, kjo murë, kjo lapsë kjo është orë, me qëka Me mendje. Fëmi ju pëse nuk i di? Se nuk ka mendje. Në varsi i prej mendjes, asë dhe njeri ju e shefet vetën. Pse e shefet vetën? Se shikur që i shef, se i në tjera e shefet dhe vetën. Fër fitnëtu, wal kejsu, fitra. Menqëria dhe mendje prehtësia janë në tërshmëri. Wal biladatu, wal humku, wal biladatu, fitra. Edhe buda lëlloku, edhe mendje tërësia janë fitra. والبليد لا يقدر على التحفف من الغرور ان نjeriu iran kamendja nuk dimurut prej vet mashtrimit njeriu iran kamendja nuk dimurut prej vet mashtrimit kemi porment ne suren tauba kemi cek kajetin se allahu jellala kur ka porment bedawit bedawit bedawi chut nomad njeri u i cili jeton në përshkretira dhe, në dhe nuk ka kontakt me njerëz dhe të kriot të kaj një tabiat i rand dhe mos kuptim të ndërskjert me njerëzi dhe eri sa janë qujt BDUI dhe BDUI është aj njeri i cili nuk hinë në thelsit e sendere po qisht i shofe qisht i shofe qështo a dhe qujt BDUI ma BD Lehu vishka të shfaqet ati aj nuk kupton e Allah që ka thamë për ta ka thamë atas meritojn mi usbrit shëriat pse? Se se kuptojnë, nuk e kuptojnë. Andatë të dojë, njëri u Iran nuk ka mundësi me arrit pastrimin nga vetëmashtrimi. Fa sofa u l'aqli, vë dhe ka u l'fëhmi, labud dëmin hu fi aslë l'fëtra. Thot me pas mendjet të mpreht, me pas kuptim të zgjut, do e mos është që me e pas bazamentin atërshmërisë. وهذا ان لم يفطر عليه الانسان فاكتسابه غير ممكن kia çka përmendëm në pikave të para akli natyrshmëria esenciale nëse njeriu ti është krijuar me krijimin e tij thotërat janë të pamundura por nëse njeriu nuk e ka bazën e mendjes krerit arritjet tjera janë të ngumme nëse ka pak nëse ka pak ata mund të mështojë edhe pak Andaj Allah o jeni, voilà kujja ka marr krejt, çka ka thon? Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, rufi al-qalam anih thalath. Lofsi nuk shkruan për tre veta. Një për tyra, ul well me gjnun. E çmëndurë. Ai çka s'ka mend. S'kiçish mi fol aty. Nëse të çmëndurit, s'kiçish mi fol, s'ka mendje. Kështu është edhe me njerëz që kanë mendje. Ti i fol aty, dhe ai të merr vështie çka të sa e komentin e madhe. Çka të sa ka të ngushtë të marr vash. Vetë i dohet si zhurm. Nuk Allohu për qafirat ka thonë Koran, se thirja e Koranit judokët sikur zhur, zhur, nuk merë bashkë për esaj, këne e kërë, sikur dikush që bërtet, pse, se s'ka akël me perceptuë, nuk ka akël me perceptuë, anë edhe do gja, nëse Allohu e ka krijuë pa këta, kjerat janë të pa areqme. Pasaj thot, naam, idha hasale aslu, em kene të kujetuhu bil mumarase, fe esasu se adati kulli hal aqlu e kjese, thot, po, nëse ka farën e mendjes, bazamentin, është e mundur që me ushtrime, me e forcu mendjen, dhe me e rritë dhe me zhvillu ata, dhe thot, bazamenti gjith lumëturis është aqli. Bazamenti kitë lumëturis është mendja, pëse, se më qatat fletë Allahu, në qatë atë fletë Allah, Allah nuk i është dretu dërës të ne, asë kamës të ne, asë syrit të ne, asë lekurës të ne, asë kotë ka vetua, asë eshtrave, ka thonë aqlitë, ku të thojeja e juhel insan, kujti dretotë mendjes, po nëse shqij mendje, nuk dretotë, ande ka thonë, Inhum illa kellë en am, ata janë si kafshët, se nuk kanë mendje, pasa i thotë, se e bu darda, e ka dasmë tonë hadith atë pse ky hadith kanë thënë disa dietarë se është batal apo është shumë i dobët sepë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet për aqlin dhe kanë thënë se ndimoi mirë çka i hasdhon njeriu është aqli. Kjo si si tekst e pranojnë dietarët nëse po si ky hadith nuk e pranojnë dietarët, sa shej Albani e ka marrë hadith sajtësin e ka transmetuar Imam Tirmidhiu se u shpyet pejgamberi alay salatu wasalam, këtë hadith e ka marrë shej Sheikh Albanin sot e kanë pyet pejgamberin alay salatu wassalam Aishiko një njeri i cili agjeron tan ditën dhe falat tan natën dhe bën haxh dhe bën umre dhe jep sadaka we yaudul mariid dhe viziton te semurin we yushaiul janaiz dhe i përcjell xenazot we yuinul dhaif dhe ndihmon te doptin wala ya'lam manzilatahu inda Allah yawm al-qiyamah mir po nuk e din pozicionin e tij te Allahu xhella xhella wa wala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tha pejgamber alaihi salatu wasalam shikoni jet ki grumbull i veprave folat axhiron porcion gjenoze porcion smut i ndemon doptit krejt iban dhe në fund ban hax ban umra tha pejgamber alaihi salatu wasalam innë me juqëze ala qadri akli keqë përblimët kam i morë në bastë të mendjes qatë sa ka perceptu në të ibadete qatë qatë qatë Allah pjesës qatë ka perceptu dhe se ka kapë realitetin e ibadetit ajo shkon huq në namaz dhe këtë adhite përforcojnë rrugët e tjera ku ka thanë pengammeri a.s. prej namazit tanë ki e vetëm atë sa akall të minha sa që e konë me akll mrena qatë sa ikon me mendje më rejna, qatë shkije për në mozi, pas ta i tha, një djeta, dje djeta, tretë djetat, dhe i sa, tha, hiqë. Pse? Se shikon me mena ti, vetëm ki loviz, Allah o lovizet nuk idon, e don, zemë në. Anda e thot, se, pengamire a.s. në këtë hadith, ka të regu e se, gjdo se ndësht me mendje, për ta pastruve të mashtrimin, Këtu volt, se e ka përmejnë ogja aklin. Sa njeri u kur falet, a i haron se të allohu ngritët vetëm pjesa qka ka qenë me mendjen ta. A i di sa e pështirë është kjo? A i di një sa e pështirë është kjo? Që ti, njeri u kur agjeron, a i ka të nditën mendjen se ashtë i shku agjerimit të allohu apo jo? Apo në qaste, prej 17 orve agjerim, ndoshta një 2-3 minuta, i shkon me endja, a po ngritët kjo të allohu? Kretë që ka i shkon është uria dhe etja. Dërsa a i shkon të Allahu, shumë pak. Njeri ju në namaz, shpesher prejnë të këbire, vetëm ku të ashove vetën, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah. Mes të këbire dhe selamit, s'ka qenë atë. Ku ka qenë? Të Allahu nuk është ngritë, është ngritë si farzë. Dhe ka hek obligimin, mirë po për shpërblimit nuk ka asë një sen. Andaj, e ka përmenë hojja këto këtë. Transmetimet se njeri u nuk shpërblejët Allahu te bareke wa taala, vetëm se me mendje, pasaj thot, fët dheka u, wasi hadu gharizat il aql, njëmetu min Allahi taala, fi aslil fitra, thot, menquria. Mendja e shëndosh. Shumë njerës kujdesen për shëndetën e trupit. Mirë për shëndetën e mendjes nuk kujdesen. Për shëndetën e mendjes. Mendja e shëndosh, O është të Allahu Gjellë Gjellalu shumë erënësishme. Para me do në ibadet të të shkojnë të Allahu në basë sa e konë me mendë ati. Sa ki përcëptu ti Zotin Tanë Subhanahu wa Teala. Këndë e thotë, menquria, mendja, sihatë al-akl, më konë menja shëndosh, nimet përë Allahu Gjellë Gjellalu, nimet përë Allahu Gjellalu wa Teala në bazën e në tërshmërisë. Fatet hamaka, e nëse e hum dëmendjen dhe zëvëncohet me hamaka, hamaka shë ashtë? Ahmaq lëk, buda dhe lë lëk, mendjet rësi, thëtë felat e daru këleha, s'ka që esh nosh dikush këta. Nëse njeri ju t'i mirët mendja, qështë esh nosh? E gjithë gjith mundësia jonë, është që mi fol njerit mendja. Nëse i mirët mendja, qështë mi fol? Me i shku ka bardovca, edhe me i tharë, ullë një këty t'ju ligjeroj. Sa kje aftësime me i ligjeroj ato? Apo me ullë një fëmijë dy vjeqar, edhe i thuhes t'i spjegoj shkencët e mjekësijë, sa kam përparua. Qëka thot? Mama. Apo? Edhe nuk dinaj, qpreje qpre, qpre, qpre, qpre fëmirore, po ka shumë të rritur, që ti i folaj, nuk, nuk e dik në qka i ti folë. Andaj nimet i Allahu xhellahu 'aleh shtallohu me të arrit mendjen. Andaj kjo është pika e parë. Dhe për këtë pikë mua na me vol shumë për aqlin. Vetëm ajetët ku Allahu thotë: o, "O ju të njerëz të dijes, o ju njerëz të mendjes, j janë me çindra." Gati muqaim el-juzi thotë: "Allahu nuk ka pro dispozit në Kur'an. Halal, haram. Diçka t'kana kanë njoftu, vetëm se vum ka thon: "O ju njerëz të mendjes." Soqë s'morën vesh. Andaj Allahu thotë: "Dëgjoni ju" jo dhe gjëni, jo, kjo është e para, aqli, du të melutë Allahu në gjellë u ala që më në mundësu me, me rritë aqlin. Aliju radhijallahu anë, ka thonë një shprajë, ka thonë kullë më tësea aqlu rrëgjul, gjithmonë kër aqli njëri jutë i tësea, zgjerojot, gjithmonë kër njëri jutë i zgjerojot aqli, që ka thonë? i tësea udhruhu linë nësë, i tësea zgjerojot me ta arsjetimi njërzëve. Do më thonë, aqë sa maja ki menën e gjanë, aqë ma shumë i arsjeton njërzën, nga bimet e të tëre, rësitit e tëre, gjonat e tëre. Aqë ma shumë shangushtohet, me një herë, donë me, me u hakmarë. Allahu i dinë ma mirë arsjetet të tonë, andaj, mas shumë ti në arsjeton. Para më dhe Allahu me në thonë, jo, tash mo kryte, e te prove e më gjëna, jo, jo. Allahu, andaj, njëriju është njëri me mendjën e tina. Sa ko mendjë atë shko? Prej kuptimit të fejës Allahu Subhanahu wa Teala. E thani el marife. E dyta është njohja. është njohja. Andaj dhe zërdo mësë dëshmëri, është njëri ju të njeftohet me termët e gjuhës arabe. Gësefeja Zotë i Gjelle Gjelalu është zbrit arabisht. Kjo nuk është thirje për arabizëm. Për asimilim në arabizëm siç dëshiron dikush më e kuptua. Jo. Po kjo është sikur që mjekësia nuk studiohet vetëm se me termat e saj. Smrut më ard dikush më na thon, si mos më shpjegosh një gjuhën tëme? Po nuk shpjegohetën gjuhën tonë. Sa ajo është ndërtuë dhe është zhvilluar në gjuhë tjetër, në gjuhë latine. Dushmë shpjegoj, dushmë më mësoni çata. Po ndryshë të sombash mjek. Kuptimi i fejes Allahu xhallawala, asnjë gjuhë nuk e ka, asnjë gjuhë nuk e mban. As një gju nuk i ka të fësire të saja. Andaj kuptimi fezësh veç arabisht. Me ta le dhukur anin Shqip. Parvatjet e komenteve. Dhe më janis me këndu qishë këndot Shqip. A e kini provundë njëhen. A ju nuk eqë. As në gju nuk eqë. Po ma dje nuk i kur falezeti me ngue. Thu shushuj. Lej më zvaçdojnë. Kër le dhukur arabisht, hitë se me rasha ma e diso shume madhe. Edin sa është, shumë sa është bazament. Ço'shto e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andai 'aql, ma'rifa, il të duhet më mësua nga se janë dallimi të saktë, besimdhari duhet më pas parasysh. Tha të dita është ma'rifa, njohja. Wa 'ani bil ma'rifa an ya'rif arba'at umur. Fmenjof menjoftim me, me njohje kanë përcjellim katër gjëra. Por pa i ditë çto katër gjëra, pa u njoftuar me këto katër, hakal ma'rifa. Menjoftim të mirë haqë nuk ka mundësi me shpëtu prej vetëmashëtrimi. Shikone, akli, ma arife, njohja dhe ilmë, janë dritare. Aqë ma shumë që aqëjlën dritarët të shëfë, që aqë ma shumë që i ki dritarët e mshelëta, nuk shëfë e gjokët. Thot, duhet mi ditë në njohje këtërgjëra. Ja arifë nefsehë, ta dije vedvetën, mu njoftu me vedvetën, mu njoftu me vedvetën, wa ja arifeë rabbe dhe ta njohje zotin e ti, Wa ja arifet dunja, të njofet këtë botë, dunjavë. Wa ja arifet akhira dhe të njohet akhiretin. U ta ja arifu nefsehu, ubudijeti vë dhullë. Qështë botë njofja vë dhvetës? Thë duhet me ditë vë dhvetën se është në robri. Kjo është hapi për me njofë vë dhvetën. Se i në robri dhe dhullë. A shikon qillën? Ti shumë i vogëllë shum i e për, për balë qillën po përbalë qive të tjere, e ato gjigantat trupat tjere që ka e nga tjerë, e me lachet, e arshi, e te Allahu je, mësme nga pas ndëru Allahu me iman, si shmikon kërkushi. Andoj nga e nga konë nutfe, një pik e farës, se lezetit të dikujnë. Mirë pa Allahu me iman nga ka ndëruhe. Andoj dhët, prej sendeve që ka ndihmojnë, apë hapi për me njohë vedvetën është, me ditë se tabiat i vedvetës e di është robria robija, a jo rob, a danasë nuk jeni rob i Zotit jo ja robi, të adhuruar të tjerë. Pastaj do të më ditë se jeni nënçmum për Allahut je, i nënçmum. Wa bikawnihi ghariban fi hadha al-alam. Duhet të më ditë se është i huaj në këtë gjithësi. Kjo Kë nuk është ajo tja. Kjo nuk është kur gjash ka këtu nuk është ajo tja. Wa ajnabiyya min hadhihi ash-shahawat al-bahimiyya. Fa do të وَأَج... më ditë se epshë që i kam rënë na vetës janë të huaja për ta njëto huaja për ta çës janë të huaja në kapitullin e hoxha ka librën të ndam kitabul ibadat kitabul adat kitabul muhlikat kitabul munjiyat e ka ndar libër në katër kapitena kapitena ibadeteve kapitena e adetëve kapitena e, e, e gjërave që shpotojnë dhe kapitena e gjërave që shka shkatrojnë te kapitena e gjërave që shka shkatrojnë ka përmend Zilijën dhe ka përmend aty Epshet dhe ka thonë çdo epsh është i huaj për njeriu përvesht dozës shka në ta një modë për adhurim. Pse i huaj? Ka thonë, mësë më kanë i huaj nuk e shfizon shetani kundër këtina. Më kanë e jo tja e së në shfizon për tyje. Pa e shfizon mërëna tyje kundër tyje. A dhe ka thonë, du të me ditë se epshet. A njëriju që ka mëndon? Që ka mëndon për epshet e ti? Se janë të kajrin, në kajrin e ti. A të janë të kundër tënë. Gjdo herë, kër nj etina wa innama lmuafiq lehu taban hua ma'rifetullahi ta'ala wa nnavaru ila vajjihi lkerimi fakat gjithë shka shka ka pre vetës e ti që mbetët e ti dhe i bando bi është njohja Zotit të ti dhe shikimin eftyrën e Zotit subhanahu vë ta'ala pro shka është e jotja për këtë këtë këtë që e këtë qenjës dhe gjithka që ka të rëthën vesh njohja Allahut që ti e njëfë Allahun kjo është dëvanë m për ndryshë, për ndryshë dijet. Ka kenë dal, e ku shkojnë e ç'shto më radh. Dhe shikimi fytyrën e Zotit subhanehu ve taala, fala yutassawur an ya'rif ja hadha men la le, men lum ya'rif ja vdesehu w lum ya'rif ja rabb. Nuk paramendohet. Shikosh çka thot, nuk përfitrohet dikush me upastrua, me u larguar nga vetmashtrimi derisa nuk e njeh vetvetën qështu dhe Zotin e tij bajë një vetvetë. Nuk ka mundsi më e pastru vetvetën. Çish më e pastru. Nëse ti dogo vetë ja kët i pasta, kristal, diamant. Çka mungon mua? Çka mungon? Njerëzit, nëse ato nuk e shprehin kështu, po nëse është ti, çka mungon mua? Atë atë ka dhe qka po, të shka më mua. Po vetë do të ja traka të gabimi me i kam, po çdo njerë i ka gabime. A ki po njëri kur flet për gabimet e tij, thotë po çdo njerë është gabimtar. Kur flet për tjetrin, aha ka thonë buhure radiallahu an e shenjoni për juve trungun e shenjoni për juve mizën në sytë e Allahut të tij dhe aron trungun të vetvetja e ka bazament tron për gavimeve mirë po çka thot hiçati të çerpik pak paska po të paska ofro diçka e e ndit falestain ala hadha bima zekernahu fi kitab al mahabba wa fi kitab sharh ajai bil qalb fa letendihmo në kuptimin e vetëdrejtës, ata çka e kenë shpjeguar në librin e dashurisë të Allahut, ku e kenë shpjeguar për çuditrat e zemrës, ku e kenë shpjeguar në librin e meditimit, neve kemi folur diçka për meditimin, kemi për, kemi thotëta shpjegoje, vetë ta lexoje librin e falënderimit, këtë këto ndihmojnë me ditë vetvetes. Pastaj thotë idha fiha idfiha isharat ila wasf in nafs wa ila wasf jalalillah, thotë nga se aty ka përshkrim të vetëdrejtës dhe Madris sallallahu jelle vala. Këto do të thotë janë në raport me njëra tjetërën, një anëtër në lidhje të pandar. Kur ta njerëjsh vetën e njëj Zotin. Kur ta njerëj Zotën e një vetvetën. Dhe smundesh me paramendut të Madrin e Allahut, vërtet madhe dhe me pa prap vetën. Smundesh me pa. Se ti ka zan suit dhe zeemran chikimi në Madrin e tij subhanahu wa taala, ويحصل به التنبيه على الجمله وكمال المعرفه وراء فان هذا من علوم المكاشفه. Në këtë formë Arin, ma'rifen, njohjen Wa emma ma'rifet të dunja Wa l'akhira Nësa se përket dë njohjeve tjera Njohjen e dunjas dhe akiretet Fe jesta inu alejha bima dhe kërnahu Fi kitabit dhemmi dunja Le ta lezoje librën në nshmimi dunjas Wa kitabit dhikri l'mot Dhe le ta lezoje librën për menjë gjevdekes Li jetë bejjen e lehu en la nisbeta li dunja fil akira Edhe ti bëhet e qartë se përqindja mes dunyorës dhe ahiretit është 0. Më thon dikush, sa ka për ahiretit me përqindje këtë botë? Sa sa ka? Domthon, nëse thot do dikush, sa ka për lezeteve të ahiretit në këtë botë me përqindje në %2%. Hu, jaha thot. Çka ka në ahirat me ata çka është gjetë dunjo? Dallimet janë 0. Lidhja është zero, s'ka përçindje. Ajo është e pa funshme. E pa funshme, ajo është kur s'mer fun. Dhe është shumë e dalome nga kjo botë. Pas e thotë, Thë idha arafa nefse, wa rabbe, wa arafet dunia, wal akhira, thara min kalbihi, bi ma'rifet illahi, hubbullah. Thotë, kur ta njofë e vetë vetën, ta njofë e Allahum, zotin e ti, ta njofë e këtë botë, dhe ta njofë e akhiretin. Atar thotë z ngritet zemra e tij ngritet me njohjen e Allahut dhe vendoset në zemrën e tij dashuria e Allahut promënyove në vjetës me njohjen e Allahut me njohjen e kësaj bote me njohjen e ahiretit kur ti njihesh mirë çeto në zemër krijohet dhe vendoset dashuria e Allahut xhallahu ala andaj besimtari duhet të mundihmua me këtë çështje wa bi ma'rifatin ahira shiddat al-raqbati fiha fad me njohin daj ahiretet e kemi për qëllim, më i ushtu dëshira për për me shkuar andaj. Pastaj do thotë bi ma'rifetid dunya, ar-raghbatu anha, fad njohje në kësaj bote kemi për qëllim, më i ushtua neveria. Kur ta mësosh ahiretin, do të mëshkuan atën. Kur ta mësosh këtë botë, do të më neverit. Fa yasiru ahammu umurihi ma yusiluhu ila Allah ta'ala wa yanfa'uhu fi al-ahira, fad andaj bot për çështje më të rëndësishme arritja dhe Allahu jalla jalla valla ajo çka i bën dobi në ahiret. Pastaj thot Hoxha, Allah e mëshirov. Wa ma damat id-dunya uhibba ileyhi min al-akhira, wa huwa nafsihi wa huwa nafsihi uhibba ileyhi min rillallahi ta'ala, fela yumkinuhu al-khalas min al-ghurur. Ne syneli vazdon me dashur kët botë, kët dunjë. Dhe bëhet më dashur se ahireti dhe epshi i ti tij dhe vetja e tij bëhet më sesa, e dashur se sa rizallahu ki Allahut. E shejhu ulislamu te imia ka thënë përball rizallahut i del qarçi egoja, nefsia. Përball rizallahut gjithmonë njeriu është mes ridha nefsihi wa ridha rabbihi. Nëse rizallahu të vë drejtës dhe rizallahu të Allahut, njeriu këtu i përplas. Kur të japë përballë rizallahut Allahut, atare ka rritë qëllimin. Thët, nëse aj, e do, ahir, e do njohën ma shumë se akiretin, dhe e pëshin e ti mbi dëshirën e Zotit gjellëvara, thët, s'ka mundës i ki më shërun nga vetëmashëtrimi. Thë idha galebe hubbullahi ala kalbi, bi ma'rifatihi wa bi nefsihi e sadirati ankemali akli, thët, e kur të mbizotroje dëshurija ndaj Zotit, në zemër në ti, me njofjen e Zotit, dhe me njofjen e vedvetis, me menje të plot, me mendje të plotë dhe jahtegju ila maënën thalith atër ka nevoj edhe për një shtytës dhe një pikë tjetër ta shkallon të pika e të rejtë pra e para prej ndihmusve dhe shtytësve dhe pikave, testeve të pastrimin nga vetëmastrimi është mendja me i pasëshiru së ndët ti kur denë pasëshyre nëse je i përlim që ka banë, pasët rohësh nëse s'ki pasëshyre kursona në mervesh nëse thot dikush ama ti se e ke pa veten thot shko pastroj se je viran këtu nëse ti nuk nëse nuk e vërteton këtë njollë dhe e ke papastërti vet më e pa do të ke mundsi me thon do të as jam i pa pastë do të as jam do të as jam me pa kur dalë pas hyrja më nuk mirësh me ata ça të ka thon po mirësh me Në muajenë, ma të shajtë e po, në pasqyrë. Andaj, akli është pasqyra e vedvetës. Me marife, me njohje, e kuptonë realitetin e vedvetës dhe thotë, e treta që ka i duhet, ati që ka do në pastruhe, është ilmi, dia. Dia, të cina Allahu gjelluar e ka zbitë në Kur'an. Thotë, a, ni. Thotë, e kam përqëllim. Se thotë e kam përqëllim? Që mos menojë se gjodije. A'ni el-ilme bi kajfijet i suluki tariqi il Allah. Thot kam për qëllim me dijen, si me zedh rrugën e cilat të hecë ka Allah. U el-ilme bi ma ju karribu hu min Allah, wa ma ju bëidu hu anë. Thot, dije, ilm, i duhet ilm, qka e din me ta, se qka e van të afurt me Allahun, dhe qka e van të, të larguar. والعلم بافات الطريق واقباته وغوائله فعلم بر دफेक्टت رrugs بر قوشتت رrugs و ايو اش كا مونت مي دارت پنگس ن رrug غوائل غوائل ن رrug و جميع ذالك قد اودعناه كتاب احياء علوم الدين لكيتو كينا پرمej ن librn ن فيليم بر ما علم شکا كا پر ثليم Këç sa ka përmendë hoxha, e ka përmendë edhe Ibnul Jauzi, Ebu'l Faraj Abdulrahman Ibnul Jauzi, ka thënë se Kur'ani dhe Sunneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i sinonin këtë çaj e ka përmendë Ebu Hamid. Edhe një herë, i duhet mendja. Ska litja mendjes, gdhëndja e mendjes. Me e stërvit mendjen me pa, me stërvit mendjen me kuptu, me kop, me kop dije, me kop njohje. Pra njeriu duhet të punojë për të ngritur mendjen e tij. Mengrit, menjën e tina Se përket menjës Pëngamberi, unë thash, vetëm për aklin Nëse në mundësën Allahu gjellu ala me fol Ka ligerata të shumëta Hadithet të shumëta, vetëm nja Pëngamberi sallallahu aleyhi sallem Ka tha në hadith Feljelini ulin nuha minkum Feljelini ulin nuha minkum Kjo mjafton vlerë e menjës Mësë më ka në veshë që gja hadith Kishë mjaftu që një rritë mjë ardhë mare Vëqë paramendojnë, në Dë dëgjojë këtë adhidhë, pasaj paramendojnë, ti mu paskon në të ko. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, letëm rrinë afër muë njërës të matë mejnë qërë prej juve. Letëm rrinë afër muë njërës të matë mejnë qërë prej juve. Prej kujtë? Prej sahabëve. Kushtë i ka nëjtë afërë? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Abdurrahmanim al-Aufi, Ebu Ubejdem në l-G Bilali, Ebu Hureyra, kush janë këto? Qëtoja kanë rrujt dijen, se këto kanë posë akëll të madhë, këto kanë posë Abdurrahman ibn Aufi, Saad ibn Abivaqas, e kështë të mëra. Për nga mëveri aleyhi salatu vës-salam, nuk i ka thënë, kët jub, ja, ja, ja. mësë ju banët ketë musliman, ketë u banët ju musliman, hadit ashtë ketë nga të muë. Jo, jo, jo. Fe ljëllini ullun nuha, veç njerës ma të meqëm nga të meje. Dersa dhe Allahu ka reague, por disa njerëz ka thonë largonu, nëse s'ju afroën pejgamberin ose u afrojnë. Promendja ka veçoritë më të mëdha të Allahu subhanahu wa taala. E dyta është e marrifë njohja. Njohja e vetvetës, njohja e Zotit, ahiretit dhe kësaj bote. Dhe e fundit ilmi, ka thonë dhe ilmi është tash fillimisht. Ki mendjemë me të zot i pasqyron sendët i dhe reflekton, mendja jote, njohje. Pas i si e ki mendje në shnosh, i shëfë sendet. Kur ta shifë sendet e nje vetën, njeftohesh me vetë vetën, njeftohesh me Zotin, njeftohesh me këtë bot, njeftohesh me botën tjetër, po ta shka jetë, jetë edhe një sen, me hecë. Dikush me dhe thonë, poja, u kuptoha, ketë ket jam, ketë tamam, në sena në këtë botë, për gjithmon, kjo botë është të ndyt, kjo botë nuk është p për tjetue me komoditet na jena të dopë, na jena të mangë, na jena kështu dhe jena ashtu, po të shka me bo tash? E tash shka me bo e ilmi duhet. Tash duhet? E ilmi. E ilmi, thot, e para, qish me hec rrugës? Suluuk është të dhëzim, si me uldhëzur rrugës? Nësë t'i ka mundësi, do në me shkuta Allahu, po e ki huqë rrugën, e ki huqë rrugën. E dita, dush me pos e ilmi, qkat e largonë, nëse njëri ju andaj bidati në tefsirin e ti, definicionin e ti qka është, o rratje për t'ju afru Allahot me ditë qka, qka ajë se ka dëshiru e, kër njëri ju ban bidat, qka banë, donë me shku ka Allahu, jo që qatë rrugë, qka ajë ka kërkuve, Allahu u gjëgatë në veshë qek nëjna, e dhe asirati, kjo rruga ime, felatët të bi usubull, mështëllina për rruga, pse mësë me shku në për rrugë tjera, Se s'ju mërin të rruga e me mëri, tek une. E njëri u nëse nuk shon ka rruga që e ka të caktu Allahu, s'mërin. A ti i do këtë se mërin. A ti i do këtë se a të shkue. A për funde kër e nalë dikantë që e ka kapur rrugën, dhëtë edhe une ka zote. Mirë për ne vëthemi jo. Ne vëthemi vetëm me ata që ka dëshirua Allahu i Gjellovala. Dhe kjo ku a rrihet me studimin e Kur'anit. Vettëm në Kur'an njeri ju e kuptonë të cilën rrugë e donë Allahu dhe sunetin e penga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe në këto di shkenca, këto di ilme, shka kërkon, qëka e ja afron ka Allahu dhe qëka ja e largon. Qëka e afron, që këta e donë Allahu, këta luk e donë. Kësoj e afrona, kësoj i largona. Kësoj, ndaj kësoj bona më energjik dhe ndaj kësoj bona më në veritës. Pse? Se hidrotë Allahu subhanahu wa ta'ala Pas sa i thot dhe duhet me pas dhije Për pengesat dhe defektet Dhe atat shka i dalin rrugës Por rruga nuk është e letë Rruga nuk është e letë është e letë që shka thamë për nga mberi Alehi salatu e salam Innehu le jesirun limen jesara hulla ajo është e ledhve të matit që ka Allahu ja ban të ledh, për ndryshe i ka thonë, lëkat se elte an adhim kër e ka pit një anë i ka thonë që ish me hinë gjennet ka thonë kjo pitje shumë e madhe njështë këtë thonë që ish me hinë gjennet ju do këtë se kanë me hinë e dikun në njëm derë që te dhe hi edhe e qëllë shumë let, për nga meri të leji salat e samë kër i ka thonë një anë i kështu me gjakftotësi ka thonë që is Filimisht, ka dal, se pykja shumë e madhe, me hinë në gjennet, me hinë në gjennetin e Zotit, Subhanahu wa Teala, ka pun. Pasaj tha, dhe kjo është e randë, kjo është e randë, për dhe veç ati qka Allah uja leson. E kuja leson Allah uja lëvala, ati qka mëtë vërtejt ka po si qëritet në zemrën e tina, ka po mendjet të shnosh në kokën e tina, dhe njojë të vetë vetës e ka pranue pozitën që ja ka vendosë Allah u gjellëvala dhe mundohët qësh i ka thënë Allah andaj me rukëtue këti Allah u shpesot me, me jam nëcu andaj ka thënë me ilmë e kam përqëllim e bojmë rezimejën ka thënë ilmë qësh me shku ka Allah ilmë shka afrojsh dhe shka largon të largon për e ti dhe ajo tjetra ka thënë se qka e banë njerijun me i pengue diçka rrugës dhe ja ndal uthimin, ja ndal rrugtimin. Kto janë tre pikat, të cilat besimtarit, nëse i dëgjojnë vetëm me veshin e tina, ata thotë kjo nuk do të vi. Thotë dhe nëse dikush thot, atëra çka duhet me bë, bon, pasi të mëzojnë të gjitha këto? Thotë kujtoje, shiko në shkallë do xha. Thot, nëse thotë dikush, i msova. Po dashkë mundoni më çëm me pas njohuri edhe me posë elmë. Tamam. A shpëtove, jo. Tha të kujtoje shembulin e recetës. Kujtoje shembulin e recetës. Cila receta? Te kaptina e hoxalarve të mashtruar, që ka tha hoxha? Tha shembulja ati i cili edin recetën, edin përborjën e ilacit, bimve për tësitë dhe shpërzia, jo. Loje për tësitë dhe shpërzia, jo. Elementet, substancat që a i përmbana, jo. Ka thonë kjo kretë, nuk i bandobi njerit smut deri sa tapijata nëse një njeri e di i latëshin e di shumë mire din i latëshin po nuk e merë, a i nuk i bandobi anda thot, i thotë, kur të bash i menqër kur të bash njohës i Zotit dhe vetëvet -vet e stane e një këtë botë dhe botën tjetër e merë ilmin për Kur'anit dhe Sunnetit për nga Merit Alei Salat e Sram atër shka mbetët, mbetët me epikëta Mëpi e, e ka për çohlym, më e, e praktiku, më e praktiku kta. Më e djer në në në pa. Pastaj thot besimdari do të mos e ka me i dit ya'lam ja jami' al aqabat al maniat fi tariq Allah, por besimdari duhet me i largu, karrret pengesat që ai ka drejt Allahut. Dikush thot, a rive njatëto e kësaj? Nuk kthejat. Ka thon Yahya ibn Muadh ar-Razi, që një njerëj i madh i brezejve të parë Ka thonë, rrugët e kësa i botë të hecen në kam. Rrugët e kësa i botë të hecen në kam. Rrugët e akiretit të hecen në kam. Pa hecen me? Bil, kulub, me zemra. Qishka thotë në fundë? Thotë, besimdari duhet mi dit krejt pengesat ka Allah. Dhe, me i largu. Qëtu më ka doli penges, largojë. Nëse e le, vjen qetra. Ta nënë shetanë dhe nënë qetër. Pas e thotë, Fe in në lmani amin Allahi sifatul me dhmumetu fil kulub. Tho të dije se të cilësit e liga të sjeljes të pengojnë ka Allah. Nëse si e i sjelëshëm, i edukum, i gdhenjëndur, me të rbije të lartë, të pengojnë ka Allah. Pse Allah e ka bo pengamberin tonë, pengamber? Pse e ka bo Muhamedin, Birin, Abdullahit, prej korejshve? Pse muat e ka bo? Jo e dinëse në Kur'an është përgjidja. Pse e ka bo? se ka qenë i sjellshëm me tërbie me Zotin e tij. Ende i ka thënë Allahu xhelala, "Innaka la'ala khuluqin adhim." Ti je në një sjellje shumë të lartë, andaj e vao pejgamber. E ka vao Allahu xhelala, pejgamber, as më shumë se njeriu i largon pengesat. Është me tërbie me Allahun, është njeriu i edukuar, është njeriu i disiplinuar, as më shumë i largon pengesat. Pastaj thot, "Fa ja ya'lamul madhuma ja wa ya'lamu tariqa ilaaji imson sifatat e liga pengesat." dhe emson i latëshin dhe i largon ato, pasa i thot veja arifu esë sifatel mahmudet e letila buddhe ve entuda a khalefen adil me dhmumet i ba'de mahviha thot dhe i mson vyrtytet e larta sifatet e mira tërbijën e madhe thot, ata që i ka largu prej vesive të liga, i zavën thonë me të mira pra ku i koni vetë mashtrum ta shë e ndërton tjetëran thuktu ja pasna huqë u dashka në dryshe me punu. Këtusja pas në qëllu, u dashka në dryshe me punu. Dhe e ma men fjallën Sheikull Islam dhe të imi e cka e përmenda në fillim dhe me këta e përfundojna ku tha Sheikull Islam ibn të imi e se besimtari vazhdon vazhdon i laje zelu, la zelu. vazhdon besimtari me pa prej hakut për dit vazhdon me pa prej hakut për dit dhe qka ban gjehlin i largon edhe zlumin Neve do doemos duhet çdo ditë të më largu nga pak prej prej injorancës dhe prej zullumit Kështu duk gadal-gadal, arrim të Allahu të barëk e vëtë ala, kjo ishtë ajo që këtë baje me vetëmashtrimin dhe rrugët e pasrimin nga vetëmashtrimin, e lusim Allahun subhana vëtë ala, që Allahu gjellë gjellalu të në pasrojnë nga dhe gjithat të ligat, e lusim Allahun të barëk e vëtë ala, që Allahu gjellu ala mështë në baje më mashtru me veprat tona, me të mirat tona, me ata qëka Allahun në ka mundësue prej adhurime dhe veprave të përgjë. Tashmura elucim Allahun te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu te naban mehman nga brenda dhe per jasht elucim Allahun jalla wala te Allahu te bareke ve te ala te napasron par Ramazanit te pergaditeme per muajin e shejt elucim Allahun subhanahu ve te ala te Allahu jalla jalaluhu musliman kudo shean Allah te ndihmon te dopte te musliman Allah te israhan elucim Allahun subhanahu ve te ala te Allahu jalla jalaluhu te yatikna sherma ta chemithan aquulu qawli hadha ve astaghfirullahi li ve lekum fastaghfiru in هو هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين